Allahu Akbar Mu se ka mërtik është pasi, për albet mënaferën të rjezë trumvullakët Si që mërën vërshë se njoni në ka që selam me dalën televizor me i bisedu disa pun Me kejtë o gjallarët, për respektivisht me më lejë kupin Edhe on pëj baj selam këtu privati qova, këtu pëj baj selam Kush është gati me neve, me dalë me i diskutu që është në televizor Duhet me u bë gati për shtalët e tre orë, bisejt për ndërprej Mos po dëm dikush me dal gjimsorë apo në orë me bisedon televizor me neve. Na syemit një orës. Shtatëdhjetë e tre or pa ndërprerje pa honger, pa pip, pa flet, kush tash gati me diskutuar para popullit me neve duhet me dalë televizor. Mësë podonë dikush me dalën televizor me pisedu me neve, të na falni, nuk banë me prish rrenin, këtu du të majmë qëtësien, të majmë rendin, me rren, përgjitit me rren, për një përgjitit me rren, për një përgjitit me rren, mësë podonë dikush me falën me neve, kështu ma. Kushtë do në me dalën me neve, në televizor me diskutu në të rjesë, duet me i hek pikat, edhe di pikat, edhe presjen, pik përgjitjen, pik quditsen, Kejtë këto tri pikatë, kejtë dutë mi hekë se na nuk kemi asë pikë, asë presë, asë dipikë, asë pikë sudisa, asë pikë piqë. Kejtë këto kur diskutuj mi hekëmi. Qëka me diskutu marra i mjerë, marra i vëbëktë në televizorë ti? Qëka po dojnë marra ti me diskutu në televizorë, marra i marrumë? O ti që i të kalinë nona muslimanë, e të kalinë baba muslimanë, Kish komo Marian tarthu në shoqëtinë e Jehovas Saigen. Je je janë tarthu në shoqëtinë e dëshmitarëve të Jehovës për me i bënë sheftar të jehudi Marian marrëm po thirr ti mollë Jakupin me folën televizor. Me bisedutim me ta në televizor. Ai e gati m'rti për 4 muaj me diskutim pa ndërprerje me ka 4 sahatum ditë. Atë smora lergov për një udhës. Paguje një njeri me pare të fshinje me netëll prej gjadës të heke. Heshtë shkojë pjatikuj pasmarka me të qidë në kantën e bërlokit. Turpënov, shkojë thujë të shpia jote e stakë fyrullah. Tho e thuj, o zëtë ma falë në mesin e shkësa i shoqëni e islame muslimane shqiptare në Macedonitë, të cilën shoqëni e vizituan djetartë më dhojt botëlorë edhe thanë se e kemi pa islamin në vend, të vetë min e kemi pa në Macedonitë e shqiptarët. Kështu thanë, ku shkaloj këtu pari në lafdroj, në tha se ishi njerëzit butë, Në tha se ishin shumë të sinqert Në tha se shumë ishin të ndershëm Në tha se ishin shumë mikë pritës Në tha se ishin shumë roman Shumë roman për ipshin dinarin Për ipshin dinarin tha Për bër ipshin konak, për ipshin të hola Për sakrifiko ishin kur duhet E maratit që i keshku Dëshmitarve të jehovas Me i uba nëtar E me i thirë muslimanët me i bo jahudi E ato dësh dëshëgjate e dëshmitarve të jehovas E ka parim Ato e kanë më duket se së kam lezu për to shumën e ndoshta eventualisht një 7-800 sopa libra. Ato më duket se e kanë qendrën Brooklyn, të New Yorkut. Ashtu më duket edhe së prej parimive të ative, si më së tjem pla kune shumë helbete, prej parimive të ative është se gjennetin këtë dynjohë është. E si tjetë gjennetin këtë dynjohë pra, O ti, unë kam një ba që nishtë një këtë gjimës, gjimës a është me thera magari, gjimës a me qera, thera qalije, ti mut laka, ti do t'yush. Masi gjënetin këtë du njohë, është pra. Parimi i dëshmitarve të Jehovës, se gjëneti anë këtë du njohë, është parimi që i fudëve, mason të silët me mdojnë, se gjëneti thojnë, a ditë kur botat bonën këtë jehutë, a ditë a realizu gjëneti. Kur botat bo ankejt jehudia, dite gjenetja, po qasa i thujnë ato gjenet, o i fshim. Freskohu, freskohu, freskohu, trazov, trazov, trazov e ledzo, trazov e shiqo, tuf, o shuf, arapo të ka një fjallë populore, thujnë, ban të vaf e shif, ban të vaf e shif, hec pak, nuk ka është bol, unë e di qito njerës, që i thujnë, që si kalibri, si ki,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 kto nuk e kan lexuar fjalën e Allahu xhelle xelalu në suratul kehf ku Allahu përfundon hemen thurën edhe sot kul law kan albahru midada thuyu nesdetnat te ksa bote jan ngjyr kul law kan albahru midada li kelimati la nafida albahru qabl an tanfada kelimatu rabbi detnat soosen shumë herë, edhe sterren shumë herë, edhe nëse drujtin shndrojmë gjithë në laps. Keq shkruhet në letër e sterren shumë herë, nuk sterren fjalët e Allahu xhalla xelaluhu. Dhe